У тій білі одежі він би змерз взимку Правда, вони вийшли з лісу влітку Але ліс такий великий Що короля могла б застати зима В'язниця теж була у лісі Спочатку вони не знали, що то в'язниця Хоч деколи когось із них зв'язували Щоб не робив шкоди коли вони виходили з брами, король сказав, «Дотепер ви були у в'язниці, а тепер маєте волю». Вони поглянули на свої руки, а король засміявся, «Воля ось тут!» і постукав себе по голові. Перевізник смикнув його за рукав, «Дай мені! Тому перевізникові завжди чогось треба!» Король засміявся, «Не дам! Я вам буду світити в темряві!» Базиль заплакав, бо від світла у нього боліли очі. Шептун зірвав два листки з дерева і дав прикласти Базилеві до очей, а сам взяв його за руку. Вони почали бігти, хоч за ними ніхто не гнався. Шептуне, а, якщо я осліпну, то не побачу короля. Базіль повторив слова, які казав багато років тому. І Шептун втішив його, як тоді. Я тобі позичу одне своє око аби ти його побачив. Базіль підійшов до печі і притулився до неї щокою. Слухай, Шептуне, я тобі позичу свого голосу, аби ти міг поговорити з королем. Добре. Шептун заплющив очі. Він стільки всього нині позгадував. Базиль знову дивився у вікно, шебто не міг знати, що той зараз далеко від нього і розмовляє з королем. «Добре, що ти прийшов. Я покажу тобі твій дім». Король дуже дивується. У мене ніколи не було свого дому». Базіль бачить порожню мокру дорогу. «Як же так? Щоб у короля не було свого дому ніколи». «Десь же він жив до того?» Базіль не може знати, що скаже король, коли вони зустрінуться прижмурює розпачливо очі і летить кудись вниз, де темно, все м'яке, чути шурхотіння великої істоти, яка дихає йому просто в лице і навалюється на нього волохатим тілом. Базіль сидить нерухомо, очі в нього блискучі, напися у штани. І під стільцем невелика калюшка. Шептун це бачить і каже, то я піду. Добре, полегшено зітхає Базіль. Шептун не сміється, а інші сміються. Все життя Базіль пісяє в штани, коли забувається. Раніше у в'язниці його били за те. Базіль знає, що треба робити. Приносить ганчірку, витирає калюшку, тоді скидає штани, мочить їх у шаплику, а сам лізе на піч. Не знати чому Базіль схлипує, притулившись щукою до гарячої глини. Іноді йому сниться страшний сон, Що король побачив, Як він напіся у штани.